تویی ایلا توعامن فتبعه غیروهو باب ده پبیان داغی که چس چې چی رو بلیلی شویو سڑه توعامتا نو ورپسی روان شو بل سوکم اغلا داوت نشتا <خخ> ورپسی بل سڑه بی داوتم روان شو دامونگ تا آداب خی دابی مسود بدری رضی اللہ عنہ حونا روایت ده فرمایی دا رجنن داوت ورکړو بللېو یو سړی نبی صلی الله علیه وسلم له توا مند پاره د توام شنو اهو له چې الله حبیب له تیار کړو خامسه خمستن پینځمود پینځو پینځو کسان ته داوت ورکړو فتابعهم رجل یو سړی ورپسې لاړو فلم ابلغ الباب هر کله چې دروازې ته الله حبیب ورسېدو و نبی علیہ السلام د کوروالو تو وین هاذا تبعنا دیم زمو پسیر روان ش웨 ده تا دعوت نه ورکنه فین شیتان تھا سن له کړي خو اجازه تور کا وین شیت رجا ا کدي خوخه شینو دې بو واپس لاړ شي قالوالاذن له یا رسول الله زورت اجازه کوم دغه وګوره چا داوت لتل نه دي پکار بلکي جتال اجازتو تو کي نزه با بلدار شي چاله داوت يا وزي وګوره دي دا نقصان کي خلک دا رواجي خيراتو نه کوي نو ول د خیر دي کي او ناغي کی, دای دای کی وی ویار تاسو به یو کس موږ سره ورډای غول دی جکور کیسوري ټول لاړ شي اکه خوځلو وای چې موږ خیرات ته راځای با نای چې کور کیسور ماشومان مومی میه سور دار سره دغه ګوتې وړي درې جوړ پټول پا له پاره ناغایو شي رج مجمع وکي یا غول دو درې سرور مجمع خو دې تقسیم کی وزګر تاله یو کس داوت درکړو تا ګن را روان کړ نو زادید شریعت نه خلاف وکل عطا له ویریجه د بروډی خو نه دا شه نه وی چې کوړ تابچلې نو دا څومره خزی چې ریجه راړی دا غلا کوي ځان له ګور اخرت ته په برباد کوي ځنې وخت دا وی ګور ادا وی ځنې وخت مل یاد شې موله <مغلع> بابا زي اوقاتو کې شرط بیان لبل اړ دوکه سارو چې به موږ سره او غوړې تو دوی توسکا توسکا بیا می پوې کو اې دې په لګورې شوې چې روډي دوکه سارولہ رو دو امل مادلم وې اسکا اوس ملما ملما چې کور کې په خې کې به خلکو لسه تنه کوي په پردی خیرات کې په خلکو لري چې تپرا سره کین اتم کېنا در سره تپرا سره و دیتا آداب د شریعت او چه صوری دو پیا لیجی پا خکری ملمان ریستی چیرا پایی مای کمیو چی دا لگی خی ملمان ستو نا شو رو کر مدا ملمان آروا کئی کرجی دے ستو نا کئی بلدازی چی علماء دیر نقصان کوي برگرامو کوي کئی دی کې نو کی پیسولا شل ما شومانو سبقو 2000 روپۍ راړای پز مليارهغه څه شی دا ورکه باقي ټوړي ده 35 دا پروګرامونه ډېر خطرناک نه غې کې ودا شي چلګې طالب وی بای ته جوړې وی ته پخره سورمل مانو بای وایره ولس کسان بای دو سال ویخ په ور والی موږ یې ځای را جابوتریو نا کاسلې ویږي لا څه کسان یې په دا ورځو جمعه تر راوځو نازری چیا زړه لورې روي سپه اللهړو کورو تختې دوه خلګو بیا بیا لګیا او بس هغه چیر څوارس جنگ کړي دی موریا کدا خو دېر ده دعوت بوللی یو سره چالو دی په پرپسې او آواز خدا څخه عادت شوی وی چې په پرژونل رکیږي نا تہ دا دار نہ کار ہوئی دے دے لب بدنامی خود دی دعوت نہیں در کرے تو پپاجی مریانو کی غلط عادت ہے تو نہیں پپاجی اوہاں کی غلط عادت ہے تو نے بعض یواب غلط عادت تو نسی ی مولا لب جبینہ الی تکلیب اور روڑے بخری دلکہ تے تکرر نہ اگرے مولا دم روشتا چے روزانہ دی گونہ کی شوق دے طالب وار روڑے بخری طالب لے روڑے او حرام وروډي خو نه طالب یو کې پرې خودی ګورتا لار آداب دي د اسلام بابو